وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصل الله عليه وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. قال الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب النجري رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد باب لا يسأل بي وجه الله الا الجنة. صحيح. باب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 Tanpa kita takwil, tanpa ditaufil, ditiadakan, tanpa dibagaimanakan, dikhayalkan. atau dimisalkan dengan suatu dari makhluk, karena Allah Subhanahu Wa Taala telah berseremon, layak kami telihsyi wahwasamiul basir. Tidak yang menurupai sesuatu pun, Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Maha mendengar.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 Rasulullah Wasallam kita melewati nas-nas yang membicarakan tentang sifat Allah. Allah memiliki tangan, Allah memiliki dua tangan. Allah memiliki wajah. Wa yabakaa wajfu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man alaiha fan, fa wa yabakaa wajfu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka tetaplah wajah Rabbmu. Wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu syai'in halikun. Illa wajah. Segala suatu binasa kecuali wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan bahawa Allah azza wa Jal Memiliki wajah. Di dalam beberapa hadith-hadith yang sahih. Rasulullah s.a.w. Menyatakan Allahumma inni a'udhu bi wajih.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 wassalam Kemudian beliau berkata rahimahullahu taala babun ma jaa bab yang menjelaskan tentang al law al law Di sini beliau menyebutkan kata law dengan menggunakan alif dalam menggunakan al, padahal lau itu adalah huruf lau di antara maknanya adalah harful imtina limtina, lau huruf, sedangkan huruf dalam ilmu nahu, madayqwan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 dalam hadis Abu Hurairah Inna Allah yardha lakum Thalatan Wa yaskhatu lakum Beliau sebutkan Hal hal yang dirilai Lalu setelah itu Wa yaskhatu lakum Alqil Walqal Alqil walqal Dalam sebagian riwayat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 memiliki hukum tersendiri memiliki hukum tersendiri sisi yang pertama law digunakan untuk mengeritik syariat atau tidak setuju dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya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 Dimanapun kalian berada, kalian akan mendapati kematian walaupun kalian berada dalam benteng-benteng yang kokoh. Ayat yang satu ya, kan. Kullaw kuntum tibuyu tikum la <dan> barasalaykumul <sehari> la baraza la barazalladzina kutiba ila madajihim. Ha.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 Ha Wa min al-min al-mu'minina rijalun Hadhihi ya ikhwan min man qada nahbahu wa man yantazir wa ma badalu tadzila Di antara kaum mukminin ada orang-orang yang jujur dengan apa yang telah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 ala allah keadaan yang ketiga law digunakan dalam penyesalan penyesalan ya nah ini juga adalah perkara yang haramkan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 Allah telah menetapkan kami untuk berkirik. Ini sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, Jadi berhujah dengan apa yang telah menjadi ketetapan Allah. Untuk terus di atas kemaksiatannya. Dan ini terjelas sekali. Haram hukumnya. Ya, Menyerupai ucapan-ucapan kaum musyikin. Demikian pula keadaan. Orang-orang. Yang ketika diajak untuk melakukan perbuatan kebaikan.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 Berharap dan berangan-angan untuk berbuat kebaikan, ada yang berangan-angan untuk berbuat keburukan. Salah seorang mengatakan, "Lau anna nali malan la amil to amali fulan." Kalaulah sekiranya aku punya harta, aku akan beramal seperti amalannya fulan. Baik, ya, bersodaqoh, berinfak dan seterusnya dimanfaatkan pada yang baik.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 Tidak ada yang dia dapatkan kecuali kejelekan. Nah, kita ingat dahulu di Majlis Sheikh Mokbel Al-Wadi, rahimahullah Taala, beliau sempat menceritakan, ya, pada awal-awal ketika beliau mengajar di Damaj dan generasi awal dari murid-murid beliau, sana masih ada Mustafa Al-Adawi, dan yang lainnya. Lalu kemudian, sempat cek mengatakan, apakah ada di antara kalian, yang berangan-angan, seperti Asyaklal Bani, rahimahullah ta'ala, maka Mustafa Al-Adawi berdiri,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 Beliau tidak bisa lagi haji tamat tu, u. maka pada waktu itu beliau mengatakan lawis takabel tumin amrimas tadbar tu lama asuk tulhadia, wala akhir tu Ya, kalau laskirannya, ya, aku mengetahui apa yang akan diperbuat oleh para sahabat bahwa para sahabat akan melakukan haji tamat tu, u. saya tidak akan menggiring hewan ini, dan saya akan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 tamattu' maka ini ikhwan fill din a'zakumullah tafsilat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullah wa qaulullah ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yaquluna law kana lana min al amri shay'un ma kutilna ha'una. mereka mengatakan kalau lah sekiranya ya kami memiliki sesuatu memiliki kemampuan sesuatu Atau orang-orang munafikin ya maka tentunya kami tidak akan dibunuh di sini kami tidak akan dibunuh di sini eh ya, ini ini termasuk dalam bab mad ayahwan ah kalau kami tidak ikut mereka kami tidak mengikuti kaum muslimin maka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 Maka mereka mengatakan, "La'a tauna ma kutilu. Kalau sekiranya mereka mengikuti kami, mereka tidak akan terbunuh." Mereka tidak akan terbunuh. Membantah. Ha? Syariat. Al-i'tirad 'ala asy Dan juga al-i'tirad 'ala al-qadar. Membantah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, Wa fi as-sahih anna Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sahih yakni dalam sahih Muslim kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihris 'ala ma yanfuq barsemangatlah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 Ah, ha? ayuh sama anfaq. Ha? Ah, al-Taqlim amil salat, Taqlim. Karena Taqlim memberikan pelajaran, jadi tak ada ilal gair anfaq. Manfaatnya dirasakan oleh yang lain. Dia sendiri mendapatkan pahala karena memberikan ilmu, namp, mengajarkan ilmu tersebut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 Dan itu beliau sering jawab demikian. Apa yang menyebabkan ya syaih keberhasilan dakwah? Di mana kita mengetahui bahwa damaj merupakan markas yang paling besar. Di antara markas-markas ahlus sunnah wal jamaah. Di mana terlihat padanya keberhasilan. Dan memunculkan sekian banyak dari kalangan para ulama' wa tullabul ilmu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 Kamu sudah bertekad, bersungguh-sungguh, berusaha semaksimal mungkin, ternyata belum berhasil. Maka jangan mengatakan lau. ya. Ini an-nadam yang tercelah. Penyesalan yang tercelah. Tidak semantasnya. Walakin kul akan tetapi ucapkanlah qaddarallahu wa ma sha'fa'al. Telah ditakdirkan oleh Allah. Apa yang dikenaki oleh Allah, itulah yang Allah tetapkan. Itulah yang terjadi. Fa'in lau tafthahu amalan syaitan, karena sungguhnya لو, itu membuka amalan syaitan. Ta'iyilahunya kawan. Sampai di sini yang kita jelaskan dari bab ini dari kitab Taufikin, insya Allah ta'ala nuan sirma yang terbaca di waktu yang akan. Waktu yang akan. Waktu yang akan. Waktu